Második rész 6. Anders Eichmann dolgozó szobájából hívta föl a körzetkapitányokat, közben noha lezuhanyozott és átöltözött. Anders megfiatalodva járkált a szobába, végigfuttatva ujját a jókora Mahagóni íróasztal szélén, könyveket vévele a polcról, beléjük lapozva s visszarakta őket. Bőven szerepeltek első kiadások is a kollekcióba, amely két nagy könyvszekrényt foglalt el a négyszögletű szoba két falánál. A könyvek közt amerikai szobrok, porcelán és agyagfigurák voltak elhelyezve. Eichmann íróasztala mögött iskolatábla állt, és mint Enders mosolyogva konstatálta, igazi fekete palából volt. Leült az asztalhoz, és a két lautrek vázlatot nézte a szemközti falon az ajtó mellett. Tőle jobbra első sarkot sötétbarna ülőgarnitúra foglalta el, a másikat pedig egy füles hintaszék és egy fekete bőrkarosszék. Aikman bedugta fejét az ajtón. Kávé? kérdezte. Kösz! felelte Endesz, és követte Aikmant a konyhába. Jól él, de van miből gondolta a berendezést nézegetve. Eichmann tiszteletdíja éppen olyan legendás volt, mint az előadásai, azon kívül rengeteg jutalomösszeget is besöpölt az általa megoldott esetekből. Enders nem tudott róla, hogy valaha is kudarcot vallott volna. Enders érezte, hogy szokatlan dologra vállalkozott, de tudta, hogy helyesen cselekszik. Túlságosan sok a zsákutca segítségre van szükségük. Enders a nappaliba átsorgott kávésbögréjével, amint a többiek sorra megérkeztek. Először Holcman, aki oly frissnek látszott, mintha nem is töltött volna egy fárasztó éjszakát a főkapitány irodájában. Holcman után hamarosan befutott Robert Ellison is. Ellison régi barátja alkmánynak, s ha zavarban is érezte magát, ezt egy színész rátermetségével leplezte. Anders találónak vélte a hasonlatot, mivel Elson volt a egyetlen néger körzet a város történelmében, és ezért megjelenése és viselkedése legalább annyit számított, mint a tehetsége. Állandóan reflektor fényben volt. Peter Gregory tartózkodóan csendesen viselkedett, képe nem árult el semmit, ő érvelte legtovább Anders javaslata ellen, mondván, hogy megalázó, a rendőrségre nézve, Anders tudta, hogy a személy szerint is megalázónak tartja a dolgot. Gregory senkitől sem szeretett segítséget kérni. Kezetrázott rázott és félrehúzódott, nem vett részt a társalgásban. Jerry Lawrence érkezett utolsónak, s ha történetesen nyitva van az ajtó, észre se vették volna. Lawrence csak szürke G-ként emlegették a rendőrség házatáján a megjelenésére és a stílusára utalva. 175 centi magas volt, sötét barna hajú, barna szemű. Úgy festett akár a tökéletes átlagpolgár, ráadásul, ha nagyritkán megszólalt, akkor is inkább suttogott. Senki se figyelt volna fel rá a rendőrségen, ha történetesen nem tehetséges. Minden esetre, akik ismerték, nem becsülték le, Lawrence vele született magabiztossággal viseltek új nevét. Egy hivatalos feljegyzést egyszer úgy szignált, hogy szürke G, és majdnem biztos volt benne, hogy senki se vette észre. Eichmann beterelte őket a dolgozószobába, és felcsengetett Alexnek. Amikor a lány belépett, Gregory nem vesztegette tovább az időt. Én elleneztem, hogy segítségül hívjunk, Noah. Szeretném, ha ezt tudnád, nem a személyed ellen van kifogásom. Aikman elfojtott egy mosolyt. Értem. Minden esetre segítségül hívtatok, és mindnyájatok közreműködésére szükségem lesz, ha meg akarjuk oldani ezeket az ügyeket. Azért vagyunk itt, nem? Hogy megoldjuk őket. Gregory hangjába árnyalatni gúny pulykált. Helyes! Akkor állapodjunk is meg ebben, mindjárt az elején, mondta Ágyman. Egészen pontosan mit vártok tőlem? Megoldást, felelte Gregory. Honnan? Gregory megkocogtatta a homlokát. Innen. Aikman felnevetett, csodát nem tudok művelni, a megoldás nincs itt, bökött a homlokára, egyelőre még nincs, csak annyira vagyok képes, amennyi információt kapok. Ha megkapom a megfelelő információt, remélhetőleg ki tudom bogózni. Az anyagot, amivel dolgozom, nektek kell szállítanotok. Undez Gregory felé fordult. Pete, ezt már megbeszéltük egyszer, ne vesztegessük az időt. Tíz esetből kilencet meg lehet oldani a szokásos procedúrával és rutin munkával. Ez itt a tizedik eset. Most többre van szükségünk. Oké, okay, tudom, mondt vállat Gregory. Ekman az asztal sarkára ült, de hosszú lába így is leért a padlóra. Menjünk végig azon, ami a rendelkezésünkre áll, aztán majd elmondom, mire lesz szükségem. Cigarettára gyújtott, és a gyufát a hamutartóba dobtam. Kártól hallom, hogy van egy tanunk gipsz halálára, de kétlem, hogy sökra megyünk vele. Szellemileg fogyatékos, és ráadásul valamiféle katatóniás állapotba került attól, amit látott. Ezt mondják a kórházba, ból rá Enders. Nem tudjuk, látott-e egyáltalán bármit is, de egy detektív lemérte a távolságot a kukateteje és az ablakpárkány között. A gyerek van olyan magas, hogy beláthatott. Minden esetre nem beszél. Senkivel. Semmiről. Kár, mondta Eichmann, tájékoztasd a többieket a katonával kapcsolatban. Anders belelapozott a jegyzet füzetébe. Ma hajnalba tudtam, meg én is. A büfés, bizonyos hozé Perez, látott egy egyenruhás férfit. A hadsereg kapcsolat, mondta Alex. Anders bólintott. Igen, helyesen gondoltuk. Perez szerint magas fickó volt, bajuszos, a cipője csak úgy fény lett. Fess, hajtogatta, bérez, tetőtől talpig fest katona. Endesz felpillantott a fizetből. Húsz perc múlva hajlandó volt közelebbről is meghatározni a magas jelzőt. 180 centi, vagy még több. Testalkata átlagos, vagy inkább karcsú. perez ebben nem biztos. Endesz vállat von. Ez majdnem mindenkire ráillik, mondta Alexre nézve. Kivéve az egyenruhát, mondta Eichmann. Melyik haderő nem? kérdezte Gregori. Pérez úgy gondolja, a szárazföldi. Pérez volt katona? folytatta Gregory. Nem, remek szögezte legúnyosan Gregory. A simléderes sapkára emlékszik mondta Enders úgy téve, mintha meg se hallotta volna a közbeszólást. És a vállapokra is. Tiszt, mondta Allison. Már ha tényleg szárazföldi tette hozzá Holcman. Na igen, sóhajtott fel Enders. Mert lehet a légierő is folytatta Holcman. Vagy a haditengerészet, mondta Anders. Perez vagy színvak, vagy nem tudja megérhezni a színeket. Mindenféle egyenruha fotókat mutattunk neki. Lehetne mondjuk cserkész parancsnok is, motyogta Gregory. Nem értem, mondta a fejét rázva Alex. Miért viselt egyenruhát? Hadsereg kapcsolatra gyanakottunk erre az egyik megerősíti gyanakvásunkat. Miért? Az önteltség felelte aikman. Az arcunkba akart köpni. Vagy szó sincs hadsereg kapcsolatról, és kölcsönözte az egyenruhát, mondta Elizon. Nem rossz, mondta Aikman. ellenőrizzétek. Kösz, mosolyodott el Elizon. Megtehetjük azt is, folytatta Aikman, hogy jelentkezésre szólítunk fel mindenkit, akinél volt fényképezőgép vagy filmfelvevő, esetleg tévékamera. Végig kell néznünk minden felvételt, ami a parkban készült aznap. Enders bólintott. De az egyenruha azzal várjunk, ne hozzuk nyilvánosságra, hogy egy meghatározott valakit keresünk. A legtöbben rápislantanak a felvételeikre, és úgy döntenek, hogy az illető nem szerepel rajtuk, pedig azt sem tudják, mit keressenek és hogyan. Gyűjtsük be az összeset, és nézzük át mi magunk. Azon kívül nem akarok belső információt szolgáltatni a gyilkosoknak. Nem ostoba emberekkel van dolgunk, és nem is őrültekkel. Jobb, ha nem tudják, kit vagy mit keresünk. Mit keresünk? kérdezte áltatlanó Gregori. Négy férfit, kezdte Aikman. Áj, szólt közben Alex, honnan tudod? Hogy lehetsz biztos benne, hogy csupa férfiről van szó? Oké, okay, vegyük sorra. Részleges személy van az egyenruhásról, de nem vagyunk biztosak benne, hogy ő ölte meg gipszet. Azért feltételezzük csupán, mert látták a helyszínen. Akkor fogalmazzunk így. A fegyverek és a módszerek férfiakra utalnak. A mesterlövész kétszer hajnalban csapott le, elhagyott utcákon, ami mindenkinek nehéz feladat volna ebbe a városba, de különösen az egy nőnek. No és a fegyver. Akármilyen állapotba vitte magával, egy nőnél mindenképp feltűnő lett volna. Mondjuk, hogy szétszette, és belerakta egy aktatáskába. Oké, okay, engedett Alex és a többiek. A szuronyos, nagyon erős fizikumú, és magasabb, mint vitkin. Közvetett bizonyíték, mondta Alex. Igen, de más nincs, és nagyon gyakran a pontos információval egyenértékű az ilyesmi. Ami a többit illeti. Nos, hajakával, akarom mondani, hajakimo férfi vécében végezte. Aikman vállat vont és széttárta a tenyerét, mit mondjak még. Gipsz is ismerte be Alex, annyira nyilvánvaló, hogy észre se vettem. Sosebán, ezekben az ügyekben úgyis kevés az, ami nyilvánvaló, mondta Eichmann. Lehet valami közös vonás az áldozatokban, ami összekapcsolja ezt az egészet. Elsőre persze véletlenszerű válogatásnak látszik. Miért éppen egy énekesnő, egy polgármester helyettes, egy rögbi játékos? Minden tudni akarok róluk, minden információt társatok elővelük kapcsolatban, akármilyen jelentéktelen is. Mindenre szükségem van, mert minél több az anyag, annál valószínű, hogy rájövök, miért kellett meghalniuk. Ebből még nem fog kiderülni, hogy kiölte meg őket. Lawrence most szólalt meg első ízben. De kezdetnek nem lenne rossz. A gyilkosok megfontoltan cselekszenek, valószínűleg becserkészik áldozatukat. Vegyük például meg Mahont. Az orvlövész ismerte a szokásai, hogy későn távozik a bárból egyedül, mert zárás előtt kitakarít. Aztán a másik megfontolt cselekedetük, Minden áldozattól elvesznek valamilyen azonosítási tárgyat. Azt akarván bizonyítani, hogy a megfelelő személyt ölték meg, kérdezte Alex. Lehet, felelte Eichmann, de talán csak azt, hogy az áldozatot az illető ejtette el. Ha ismerik egymást, és én azt hiszem ismerik, ha együtt dolgoznak, és én azt hiszem együtt, akkor egymás előtt bizonyítanak ezekkel a tárgyakkal. Gregory türelmetlenkedett. A legtöbbi ére rájött ő magától is. Eichmann fölöslegesen fecsek, nem mond semmi újat. Hol kezdjük, kérdezte kissi idegesen. Azon, hogy mi köti össze ezeket az áldozatokat. Klubok, felekezetek, eskütszék, a múlt. Ellenőrizzetek mindent, és tegyétek elém az anyagot. Katonaklubok? kérdezte Holcman. Hogy ne felelt Aikman, és állítsatok rá valakit a színdarabokra. Broadway, Off-Broadway műkedvelők? Mindegy. Nem játszanak-e mostanában valami, amihez egyenruha szükséges? Oké, okay, mondta Anders, és felállt. Életrajzok múltak, és a Broadway tette hozzá Lawrence. Aikman kitárta az ajtót. Hetenként gyűlésezünk, erre számítsatok. Kisóriáztak, már csak Anders állt az ajtóba. Mit fogsz most csinálni? kérdezte aikman tól Rendszerezem, amit tudok, és várom az információkat. Magára a lakásban Aikman bekapcsolta a sztereót, tácsázta a klasszikus zeneadó számát, és már előre is a mosolyogva visszament a dolgozó szobájába. Íróasztal a középső fiókjából krétát vett elő, kettét törte, és a felét a tábla krétatartójába dobta. Négy oszlopot rajzolt fel a táblára, fejlécükbe egymás után beírta. Mesterlövész, drót, szurony, pisztoly. Majd mindegyik alá följegyezte az áldozatok nevét, nemét, korát és a gyilkosság színhelyét. Nyomtatott betűkkel lassan írt. Folyóírását a táblán senki sem tudta volna elolvasni. Amikor végzett, lépett és szemügyre vette. Értelme... Igazából csak a szép, szabályos oszlopoknak volt, amiket felrajzolt. Azok legalább szimmetrikusak voltak. Az íróasztal alsó fiókjából elővette térképek feliratú dobozt, és kikereste New York térképét. Egyik oldala Manhattan szigetét ábrázolta. Elkman kisimította, és felrajszegezte a tábla melletti parafadeszkára. Fekete fíztullal bekarikázta a gyilkosságok pontos színhelyét, miután a jegyzeteibe utána nézett az útkereszteződéseknek is. A gyilkosságok időrendjében megszámozta őket, és mindegyikhez odaírta a gyilkos fegyver kezdőbetűjét. pontokat össze a pontokat, gondolta mosolyogva. Hét ember, hét ember hat hónap alatt. A mosoly eltűnt az arcáról. Ez az ügy érdekes lesz, vizsga, mint minden, ugye? És Aikman szeretett kitűnőre vizsgázni. Azon kívül verseny is a négy ismeretlen félfivel, négy ravasz, óvatos, okos szakemberrel. Eichmann maga is szakember volt, és szeretett nyerni.